الحمد لحزرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أولو الشهادة والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مقرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب کومهتهقل لاړ الله ی ف حو ان الله حبالغو امرې فد جاال الله لیکلی شيء ان خده وقال النبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم وَلَا اُخْبِرُكَ عَلَى مِلَاكِ الْأَمْرِ كُلِّهِ قَالَ بَلَا قَالَ وَأَلْوَرْ او کمه قالن نهبي یصلله الله خوطه ع وصللم مونګه او تاسو تا الله تعاله پیدوار و زمونګه د غم او دا غي د الله تعالی زمونګه د مارګو د ژوند واکدار اغا الله رب العزت بندشي دنیا کې وخت یې نو د سارا دې غمونہ تړلی وی غیر غمونہ ورسره تړلی وی دردې پوری چیزنه خلق تا وې په دنیا سره شي دې دنیا د غمونو او د ټینشنونو کور دی دنیا کې غمونه دي او دنیا کې ټینشنونه دي فکرونه دي سوچونه دي غمونه دي دردونه دي شیکالایو انسان خپل جوان مالک او پی او واکدار او اختیارمن او پی او قلع او انسان اغازان او پیژني جنی چیزسو کی اما زان او پی جنی اغاز تبیادیر اما سلی او دا ډې مسله همواري شي ډېرې ممسله همواري شي او سان دنیا کې چې انسان مقصت خپل هغه الله رضا کول او دا الله رب لزت داري او دا الله حکونه سر پر کل انسان داخت المقصد کو کردو اوزان او پیجندو که زد دنیا تا اللہ عبدالعزت دیل را لے گلیم دیل را لے گلیم بیادا نور سیزونا و فکرونا دا زمان ضروریات تی و زمان مقاصد ندی زما ضرورتيات دي خو زمو مقصدون نه دي د بیا دې هم نه عادت اجوان تیرول اسان مي خليله صل او سلام فرمایلي بن جال الهموما ما واحده حرم اخرته كف الله هموما ان جعل الهموما همما واحدا چا چې دوه ل فکرونو نعوده دوه ل سوچونو نه يو سو جوړ کا چا سوچ او فکر د اخرت او سوچ او فکر د الله رب العزت درزا کول نو کفلوا هموما د دنیاو د دنیا د ټول فکرونه او دا ټول سوچو نچی دی نو دا بولا الله پورا کی سالم غمونا سات طول تین شنو نچی دی نو دا بولا اللہ رب بلیزت ختم کی او چې طولو غمو نو نیو غم جوڑ کو که زم آخرت خراب نشی او آغا کارو کم که باغی بامی اللہ رب بلیزت خذا کی گی واغيرا تام اساتم صفاری باندې الله ناراض کی جوزه نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ رضی اللہ تعالی نو کا حیثیت تو خوب روایت کی هغه ته فرمایل الا اخبرک بملک الامر کله چټو نے معاملہ مذر د و معاملات و مادار په کمسیز دیں فاغلت و نخیم ار سوری تک چاکی اغاو تی ولنه از خدای رسول داخورا توخیا نبیر سلاة و سلام و طوی الور قدم احتیاط کے ساتھ بس احتیاط منگا اتاسو خرابیگو که بے سوچا و بے احتیاطی بانده خلو استعمالو جان نو آئیو چه بادا اللہ دا رضا داو کدھا اللہ دا نارضا پیادا سترگ استعمالو خبورو نا چه بزیبا اللہ رضا کی گیو کدھا نارضا کی گیو تاکہ بے احتیاطی کو بے اس تاسو په احتیاط سره ژوند تيرو که تاسو یو ځای ته او چتو نو احتیاط وکړو هغه ځای کې احتیاط وکړئ کله زما بدن او د مال یاد د دنیوي نقصان خطروي د برموده دنیوي نقصان خطروي نو موبایلوم نه استعمالو بیا چې راټيما ستلې جوړېږي کله زما بدن مسئله په یاد لري یا کوم زه مال خطره په یاد لري احتیاط کوم او د ایمان داري کې مونږ احتیاط وکړو ځکه خبري کوو چې په غوږه ایمان جوړی شي ځکه کارونه کوو چې هغه کې زمونږ عملونه تاسو څخه نقصان شي مال ترلاسه شو په غوږه باندې مونږه د حرام مرتکب وګړو احتیاط نکو تاوی بے احتیاط آئی جوانتی جنہ زمون په پر جوانتی پریشانہی که کل جوان پر احتیاط بی قرآن کریم صفا ہوئی بیلشنو نا لی یو نا لی فکرو نا لی او کاغل ماحول نی او کاغل قوم نی کاغل عالم نی کار چاہ تا ٹینشن اغه با سوچ کړي او فکر کړي الله رب العزت علاج کوي كميت تاکي الله يجال له مخرج اساسان کار دي الله دې خلک نظر ساته احتیاط وکه دا ارسل الله دي برسولهم ده الله دي اسمانهم ده الله دي ازمكم ده الله ده خپري ابونم د الله دی اواري زم د الله دی دا روانونم د الله دی ته د الله څلار سمستاي شه ته څاتوږه په دنيا ته ډيره راغلي الله رب لزت كمل ورزاکا الله رب لزت رزاکا و نورم دي الله تعالی او زیکي ذکر کړی وي چې دا رغيبه د تو بيدام نه جذب� الودگائی حق آرام عنیس حیچ پونجے بیدا کو بیدا منیس جذب wir vastly گاہی حق آرام عنیس اعمال اُن اُن کی آرام غواری پالی من اُن کی آرام غواری دگرو کی آرام غواری بنگلو کی آرام غواری دفعیر پطریقوں کے پرس من اُن کی پر لاحصی خېر په غلامه کې آرام غواړی په نسيو کې آرام نشتا دغه ځان را چرمخان راو چتیګي دغه ځان و ماران له باندې بي زپاي هغه راو چتیګي بي زتا کېګوا په تارن جي بي آرام کېګوا هر څو بلی بي آرام وي هي چکونجه بيدادو بيدامنس دوز غخلود ګاې هه که تینشنونا ختمه و ختم الغواری، فکرونو سوچونو ختمه و ختم الغواری، داغی سوچونو فکرونو ختمه و, و ختم الویه و احلاج و و دنا فرمانه نزان و ساتا، پنج کورتا وجود دیم، دسمر دس مرلیه و یو کنال، آگه بفکور دیم، کلس کنالا پینز کنال اسکول دیم، نالا, نالا, لیدام, نالا, نالا, لیدام, او کلس کنالا پینز کنالا تانا دیدان او کشل کنالا پینزیش کنالا تاشیل لیدان او کتا رنگی او سومو رب بمیلام ملک و وطن گیدان قلی طولو که ماحول دا تقوی جور کام خلا رب بلیزد دا نزان او ساتام طول کائنات چرینو دا بستاوی او سا خدمت پکئی سا خدمت پکئی او ماحول اغا پخبل زان چرین سب نوستي. پخپل کور کې د سمره واسټه پخپل ماホール چې سمره واسټه هر څړې د خپل وسمه تاریک مکلفه چا چې کمند نو د الله د خلاف نه الله دا نه فرمانه نه پخله مکمل ژوند کې ځان وژد احتیاط کی سوچو کی فکرو کی خلاف کوم چې نو د ټیک کې غلطه ده خاصه لا لر قدم چې وټوم بس ار یو قدم ته سوچ کی ار یو نظر ته سوچ کی ار یو وخت استعمالول ته سوچ کی ار یو لاس ته سوچ کی فلک ته کوړه ده اتاند چې کوم ناجائز هم نکوه ا کوم نه شریعت خلاف و مي کوه ا کوم نه شریعت مطابق واسم کای اسم لګیا کای یا ایوال انسانو انکا قادحن الارب کا قدحن رملاقیحی یا انسانا محنت خوکائے از امکائے خدا سے حکام کہ سباو سر ملاوی گی کہ پریشانہ نہیں کہ فل محنت سر او دا اللہ دربار کو او صرف بیتوئی دیکھا غزونو تا دیو گورا اکرا گفا بِ نفسِ کَلْ يَوْمَ عَلَيْكَ حَتِّيْوَا یا اصحاس چی دینو اخفل گوشوارا جوڑائی کل ٹیچر چی دینو اخفل گوشوارا جوڑائی اغسرک غمی چیراسن لیڈر والا راشی اصناب سران راشی او یا بزمان گوشوارا طلب کاولشی اتا قرک برانا گوشوارا طلب کیگی اصنا چی زمان گوشوارا کی ٹک مار دیا تیم او غلطیانه په کې نو چې ati نو بیا با تاسو ته سره براته دومروي دا سري غلطه بحثي ورو کی ګول والے ته صرف دومروي خاص دي هغه بار خلکو ته سووي مر دومره بي ذکر ال او کراټنه دومره بي ذکر ال سکړه او په خدای یقینو کو په پټو دومره وتو دي دا سري او الله رب له ځته وي اقرا بس دی بس دی بس دی بس دی بس دی باچمند سویج اٹول ٹیپ کی گی ما یلفظ من قول اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَقِيبٌ کِسَوَيْ رُكِيگِنَا فِي الْقُلْ فَحصَوهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ خَلْقُنَ بَعِيرِ کی وَلَّا نَدِيرِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ لا تنبعونا بما عملتو لا تسعنونا وما كنتم تعملون و تقولون كي سواء ساكاي تبا تبوسكي كي سواء استثناء بكي مشتا باتروم ديو قص اغام مافنا دي او ديو قص يو كارم مافو نيو خبره مافو خبره الله مختبه نن احتیاط وکړه احتیاط وکړه احتیاط وکړه دنیا کیم امكن شون نه خاتمه اخرت کې امخاپم په لوی ټینشن نه گیرې نه خوयर ځو کومه هڅه لا یا تاسو کار نه په مقابل د دې چې ګندنو عمل کاولو کې د په خرابولو کې د دې په حق کې کومولو کې په ټالي فرازي پر چه چا دین وای په دې تمات څوک نه تمه يتوكل على الله فهو يصل الله لا يضر فقترى كتاب كل غالب قيادين ان الله بالغ امره جعل الله لكل شيء قدره فمهنت تعب فمهنت پانی پڑو اٹم کون وانی پڑو نہیں پنتیجہ وانی تپلنے خپل محنت کا اللہ دی منصر د موږ د ژوند روح خپل ترپانديکي په اخرو داوانو الحمد